пензлики різного калібру, пляшечка з сірчаною кислотою і ще купа пробірок і реторточок, наповнених невідомою рідиною різного кольору, медичні щепці, скальпель, обценьки. Окремо варто було розповісти про набір збільшуваних скелець, пінцетів і ланцетів, Охайно на нарізаний стосиками б'який папір, що ним промокають чорнила. І на сам кінець коробка театрального гриму, таємно придбаного у клоуна за два рублі асигнаціями в пересудному цирку шепіто, який конче необхідний кожному порядному шпигону для зміни зовнішності. Промахнувся. Матій Іванович із супроводом. Взяти з собою Лізу Марія Матвіївна не відріз відмовилась, мовляв, вона тут татусеві згодиться, а наймати компаньонку не було часу, адже генерал квапився на місце злочину. Муся побажилася, що сидітиме у вагоні тихо і мирно до самого глобину, і ніяка наглядачка їй не потрібна. Вийшли до Фаєтону кожен у своїх думках. Повантажились. І Політ подав Мусі руку. Довелося спертися, хоча Мусі не любила таких м'яких воложих рук – підштовхнув під ліктик генерала. З метою безпеки панночки підняв верх, сів поруч. Фаетон гойднувся, човен. «Рушай», – наказав генерал, – «спочатку на набережну, там зачекаєш, і потім на вокзал». Іполіт назвав адресу. Фаетон рушив. У ту ж мить з темної арки, що трималася на плечах групи оголених каріатит і атлантів, вистрибнула чорна тінь і, ставши на закорки екіпажу, приєдналася до від'їжджаючих. Біля під'їзду на набережній уже крутився цікавий люд. Довелося Кучеру трохи попрацювати Пужином, щоб розігнати, загату, роззяв. «Почекаєш тут», – наказав доньці Гурчик. Але Муся зі своїм саквояжем уже стояла в юрмі біля під'їзду і, як усі, витягувала шию в бік санітарів, що саме виносили з темряви ноші, накриті білим простирадлом. Під ним вгадувалися образи худого, видовженого тіла. Генерал з що розчищав дорогу начальнику гострим ліктем і криком «Поліція!», поквапились зупинити процесію. Санітари стали. Натовп серед гультяїв-приказчиків із сусідніх яток та інших роззяв Товклися тут навіть бонни з дітьми і дами підмережевними парасольками. Хитнувся вперед. Іполіт, широко розвівши руки, відтіснив цікавих, пропустив генерала, відкинув край простирадла, критькома кидаючи погляд на Мусю, чи не в захопленні вона від таких його рішучих дій. Муся дійсно була в захопленні? Адже через плече татуся жадібно оглядала смутне видиво, що відкрилося її очам. Небіжчику було років тридцять. На його посинілому обличчі мусі відзначила, що синява розлилася від шиї, застигла блаженна посмішка, пальці обох рук розчепірені. Ніби нещасний усе ще брав свій останній акорд. Гнівно зиркнувши на доньку, генерал почав підійматися на третій поверх апартаментів. На сходах так само товклися цікаві покоївки, лакеї, кухарки. Схлипували, накладали на себе хресні знамення і... Коливалися, мов водорості, шанобливо пропускаючи генерала до високих прочинених дверей, звідки долинали тихі голоси поліцейських.